يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم دمع قبل ايات سره مناسبت واضح دي مخکې مساله به ام کافر کفر دي او کفر به کار دي دا کې دوجنه کوله مال ورغتي نو ځکه مساله مےانه چې د کافر سره د دپټه دوستانه لکه ندی چې د سره پټه دوستانیو ساتلې شي نو کافر سره دپټه دوستانی, سر دوستانی مسله وي نه الله فرمایې ایه الذین امنو لا تتخین یا ایه الذین امنو لا تتخین ای ایماندارو تاسو منی سے بیتانتن پت دوستان من دونکم علاوستاسو دا مسلمانانونا اولان دستاسو دا مسلمانانونا دیسر اپت دوستانی مطلب نمخ کے ما کڑو درے میں سفارا دګا پیران سره د تعلقاتو او د موالات او د مدارات اته څنګه ترڅو خودل په دیتانتن مراد دا دي چې یاو سړې قلبي دوستي کئ پټ محبت د ځنه محبت کینې نه نام نارو او دې موجلہ ک سړې پټ محبت کې د ځنه نه کې خودیره پاره کې چې مسلمانانو رازونه تخریديتم بتانه وې کې پټ دوست د سړې وتا پت رازونا ده مسلمانو خبر اختاره کئی ده زلغازو تختاره کئی نالاو ادا کارمانو من دون اکو اشاره اوپرا چه ده لاند خلکت ده استاسونا لاند دی ده لاند خلکت ده کفارو احلی کتاب مسلمانان آلا دی انتم العالون ان کنتم دون لفظ که اشاره ده خبری تا لاند خلکت آتاسو آلا دوست ینی سي د دوست نو ځان لعلان ځان لناسته په بهتره د حدیث کې راغله الوحده خير من جلس السو الجليس الصالح نیک ملګری د دې ځان له والي نه بهتر ده نو قدوستانه کوي په تدوستانه کوي هر دوستانه خلق سره جلس صالح سره مسلمانانو سره کوي دا آخره او کافران و سرپت دوستانی مکویزه کنا ناکار خلکتی ورپسی اتنه وجی بیانید چی دیه لی کتاب او کافران و سر دوستانی مکویزه نلومبه وجه لا یعنونکم خبالا لا یعنونکم دی کمین کئی ستاثده پارا خبالا پا خبال وری کې فساد ضرر چې کوم انسان سره لاه کې او داسې نقصان چې انسان عقل وسره یا خراب شي دا خبال وریږي مده هیڅ تاسو لپاره په فساد کې څه کم نه کې سکو ته نه کې سمره نقصان چې تاسو در رسول شي ضرر چې تاسو در رسول شي داهلي کتاب او پر مشرکین نه پاره کې دي په ته نه کار نه بنا وجہ دی سره دوستانه زکه ما کوي ود دو معنتم تاسو سره دوستي کولې نهسته سم شکت به نه دی وخي معنتم دا چې تاسو مشکت کې پوری مشکت خو تاسو مشکت کې پراتې تکلیف کې پراتې تاسو دسمه نقصانات در رسې ندا دې په خاله حدیث سره دوستانه مګ د دې تاسو سره دوستي نه دي بداسنه په او دې تاسو سره نه سر کوي بل قد بدل باه واه من افواه کارشه د आवाज او دښمنی من افواهه هم دخلو د دې بعد ټیم کې بلاخري تر ام مسلمانانو تاسو د دې بعضي خبري اوریدلې چې دا غینې تاسو ته پته لګې نه وي چې دې تاسو یې دشمنان دی نو تاسو سره له دوستی کوي کذ باطل بدتل با ظاهر شوه د دشمنی منافهیم د خلل ده یې ا دشمنی څخه دخل ولا دښمنی ده وما ما تخفي صدورهم اکبر او کم چې د دې سینو په ټکړې او هغه دوشمنۍ او بغس کینه توخ صدور وه چې د دې سینو په ټکړې د اکبرونو هغه ډیر لیدا هغه چې د خلینه ظاهر نو د خلینه خله لګه لګه کنا کلوځي دا ني نه په ټوله کې چستا د دشمنانو په زلګه چې کم کینه او بغس حساس پر نړی ته تاریخی تاسو یې دي سره دosti په او کسو داووی چی دا دوستان دا علامات پڑتی نو اللہوی مردار پڑتنی دی کد بینا لکم ال آیات منگ استاز علامات ذکر کری دی چی پا غی سر عطا سخفل دوست دوست دوشمن نجودا پولش مخ که اللہ ذکر کردی بوی سار که ایمان داره مخام که پرکی گئی دا مسلمانان شک کشی چی دا دین حق نی مسلمانانو پا دین بان اترازات کو مخ تیر شو عدل تکم الله تعالی دا بیان کوي والله معلومات بیان کړی دی په دې تاسو په سو دشمنان دي او تاسو دوستان نه تاسو په ټکه خبرهونه د در کې ان کوم دم تاکرون ک تاسو کویږي دا الله کاره نو موږ دا بیان کړی دی نو دا هیڅ چریده مسلمانانو دوستان نشي کې دا انګریزان اگر چې مسلمانان ته ځان دا مسلمانان بچان د تويني نه ده اید مسلمانانو کې دی لپاره هیڅ خیر نشته دشمنان بل وجه الله بیان ها خبردار ها ولیکي رب کی خبردارا ته تنبیه ور کو ته مخاطبان دلته الله خبردار ور کی کو پختابان ها خبردار انتم تاسو چې مسلمانانو غولای هغه خلک چې تحبون چې تاسو حدیث سره محبت کوي ولا يحبونکم دي تاسو سره محبت نه دا کافران مشرکان اهل کتاب دي د تاسو سره محبت نه کوي بلواجه وتؤمنون بالكتاب كله تاسو په ټولو کتابونو ایمان لاله تورات ته کې انجیل له کزبور دې تاسو منه عمل سره قرآن کې وایدا ټول تاسو خوبله خبر الله ذکر نکلا او دېستا سو کتاب کوفر دی دا یو جنې ساينز مون قران نه نه اوذو بالله من زالک نن سبحو اول نور نو ناروا کښلې نوذو بالله من زالک د پاسه پکینی ناروان ناروا کار نه ته ته مينو بی زتی کید الله کتاب ایم نه ګړي نو تؤمنون بالکتاب کله ه تاسو په ټولو ایمان راړي را را مسلمانان او دې ستاسو کتاب کفر کوي ني ايسايان من ني يهوديان ني بلواجه دا زه محبت کړې دی واج نه دا مسلمانان دي نو ګردا منافقان دي دا يهوديان وي زلقوقم قالو امننا تاسو چې ملوش نو په جبه خو ایمان اورل هو چې کلا ځان لشي وي اذا خلوا استاسن لاشینو عض عليكم انام نوی چې چې په تاسو باندې ګوت ی نه ګوت سره نه منل غځ د واجبو رسې بیا د واجبو رسې نه تاسو باندې خپل ګوت چی, چی, دو دو دو دو چی. دا دا دا سخت د واجب نه سره دا لاس ولکې واجی ا کې کې نه دغه سخت رسې لمته دا چې کله غصه زړه د زړه په تاسو باندې غصه دې نغېدو نه خپلې ګوتی او خپلو کې شي ندی سره محبت مکه ظاهر کې منافقان دی منافق سره محبت نه ستاسو د ایمان دشمنان ظاهر کې امن ناوي او چې ځان لښینې بيد غوسې نه پتا سو باندې دی دې مس کې الله یو خبر ذکر کوي بیا اور کسې نورې وجه ذکر کوي کلوه پیغمبر مو ته به غېز کوم د خپلې غوسې سره نه دہنم سره د خپل اوسې ملک خیری ورته او موته بیاځه خدام سره د خپل اوسې تبا ورباد تم نش خپل مقصد ته نش راسي دومره اوسه چې ډیر اوسه چې نو خدام سره د اوسې ملک خپل مقصد ته راسي دی نه خپل مقصد کې نه کامیابې نه یا حدا بدعا یذي ته اېدي ته خبر ورکړه دا پټ کارونه خو کوي اوسه کېږي ته وای موته کله خپل غوسینه د سبب باندې تاسو سمش نه خپل مقصد ته رسیدئ نه شئ دومره وزشه چې د غوسینه او پرسي خپل مقصد ته رسیدئ سوره سیوا شین او دومره سیوا چې مرگ ته لاړ شي خبر نیاب د دعاده اخبار ده امر به اخبار ده ان الله علیم بذات صدور الله کوې د په حقیقت ته شنو مسلمان په پټه باندې دوستانه کوي الله په دا وईद وشو او دا عید مو عید تاسو مسلمانانو سره پټي دشمنانو سره ته د الله تخر رضی بس بسری صاحب کوي الله بندګانو دا الله طاقت دا نه او بار نه نا. ورپسې بل ما ذکر کوي تاسو دې سره دوستا ځکه مګو وای ان تم سسکم حسنۃن کچره تاسو په یو ښه حالت او دشمن باندې پتا حاصله کې الله استا سو امدادو کی غنیمت راشید تسو اهم ندکہ خالت چھلی دادی خپکی چھولی مسلمانہ نصوشو اولی فتح و مندلہ اولی و سرداللہ مددوشو غنیمت و مندلی و انتو سب کم سییتو نوکتا دربان دراشی نو بیا یف رفو بی حادی نستاس په خوشاله ښه دی استاد په خپګان خوشاله نستاس دیسره ولې دوستانی کړ اول اخره کوي وانت صبر وتکو کښ برمو په دې دوستانو مزات سبا پټو دوستانو نه وتکو او ځانم د دې دوستانی نه بچ لا يضركم لا يضركم كيدهم شي نشي تر په لته ست د دې نا کار تدبیر نشي ان ذره برابر ذره لا یضرکم ضرر نشی درکولې کیدهم نکار پهویرونه دیشې ان zarar را دا ترغیب دی چې د دې په تعلق سکیتاس ته سپایده نشته ک پیدا دتا ستا نو د دې په تعلق پرخاودو کړه کد دې د تعلق نمازان صبر ک منشوي ار دې سره دوستانه نکوي ځانم بچ کنو دتا ستا ازرر نشی الله کو چدہ الله په حکم عمل کنه الله به مدد دیارشد دی تاسو اسنه ان الله بما يعملون محيط الله تعالی په هغه سبا چې تاسو عمل کوي محيطن احاطه کوي راګي راونکی و اذ عذت من اهلک تبو للمؤمنین مقاعد للقتال د دې نه نا نواکه آیات ذکر کئ ملند واکيه د او حد ذکر کئ د جنگي او حد د جمهور مفسرین دا کرای را چې آیات ک کومه مساله ذکر کئ د د جنگي او حد ا او حد هجرت پیغمبر کال پنځه شوال کې شویل په سنزلسم شوال او د رم هجرات کې شویل اگر تاسو و کې اندازي طریقه سره وا چې دا کا پیران اگر اوټو دی تقریبا سره دریز راکسان دي شروع د زیارت فرزماني روت مسلمانانو ته چې پتاو لګیا چې مديني باندې حمله کوي او کا پیران را رواني نو پیانبر اللہ السلام مشورا اکلا او, او خصوصاً مناپکان و مشر چیزان تے مسلمان ابن عبای ابن سلول دیر او اختو دادی نمخ کدی پیانبر اللہ السلام نورا اختی چتا مشوری دا پار. نو صحابہ او سر مشورا اکلا دست را مشورا نو عبداللہ ابن عبای او اکسر انصار او او اسلام و صحابہ و پیانبر اللہ السلام تاوی جی مدینه کی بگور پاتی کیو که اپران بار او حد محلان ده مونگا مدینه کی بدن نیو مونگ دا مدینه نوی اسلام تای مدینه کی این منافق وطموی اکسر وانسار ووی دی تراب تموز اوات اوی چه دشمن تراب تا حقالم دا مدینه اوتیو دا دینا مخ کنو تکلیف را رسید او که مدینه تا دن راسو کداخل شیوی دی نو بیا اغیتا مونگ زالو نو چې دی مدینه ته راشي موږ ته مخکې چې داخل شي وي موږ به اړې شي کسر کړو او څوک موږ کې تم موجود دی د الله پیغمبر نو کوم مدینه ته نو نقصان به مو بي دکاتره او کباره د میدان کې پراتین او تکلیف سره او پراتي نقصان سر او پراتي او کوم مدینه ته نه نوټل نو سړی به اوس روجنګي کې مهانه خزه او مشمان چې دی به پکانه باندې پاس نه ونی نویبا ناکامل شي نو پیغمبر علیه السلام د انصار او دا اکثر انصار دا, دا را یو د عبد الله بن سلول د منافق دارای دا نوی دا رسول سلام په شوب خوب بعضی صحابه چې کم میدان د بدر ته نوتل دینه مخه بدر شو یو کال مخه او دا غي شو بو بدر ته حاضر شوین او دا غي د جهاد شو بو پیغمبر علیه السلام ته وی غي دسبی راغلی د پیغمبر اسلام ته موږ او باصدی چې دی اونی. چموږه بوزدلانی او موږه کمزوري لري چې دی کویر په پیغمبر علی السلام ته دا کا ټایم کې خوب وایي چې ګورما خوب لیږي په عمل اسلام صحابه ته په خوب کې می وایي لیږه نو دا تعبیر ما په خیر سره او چې الله به منت خیر راکړي ځکه خوب یې ما خوب کې وویل چې زماده توري دا څوک لږه تا کې ماته نو ما دې تا کو چې را دی ځان کې به موږ شکست کې موږ به کې او شکست مو او پی عمبر علیہ السلام میں خوب کی مولدی جقب اللازم پزغر کے دنگا گر او پی عمبر علیہ السلام اے داغئی تاویل ماو پچھ مدینہ کی دنگیو تو مدینین وطل نیڈی بکار او داغئی تابیر ما داغئیو کچھ مدینہ کی دنگ پاتے کے دل پکار دیو تو مدینین نیڈیو دل پکار نو کستہ سورا اے دائن اے داغئی نکی عمبر علیہ السلام کو تو مدینہ کی با پادشو کہ بار یینو یہ دی پشر سرا اکر اداخل او پیغمبر علیہ السلام دا خپل جری مدینه دراشی په مدینه کې د نجن کوشي په دې کوسو کې دی والو کړی خو دا چې کسانو جبه تر تنو تل بس اغه شهادت ته شوق او جنگ ته شوق پیغمبر علیہ السلام ته بس بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوتلړو دی اسراء کوچ د جنگ شوق او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داخل شو او خپل زړه واچول نو غره سبب به اختیار ائے پالا باندې بتوکلوم کې وا توکل سره اسباب اختیارول دي ته توکل ویل کی جنګیز کمی سي واچ چې کله دیول دي سلام اسلحه واچ نو بار روته ندیم علامه شچیر پیغمبر لسلامت لمغو شورور په حال کې پیغمبر لسلامت باندې هوږي راضیه دی او تعذر په چې رسول الله استاد چې سخه دا غو په پیغمبر لسلامت او لا يم بايل تیازه ح حتا یقاتلا پیغمبر د پرده مناسب نه چي او زل زغر او چته کې او جنگي کې بي سوا جنگ ته ځان تیار کړي ناغه بيانر واستو کې ګټد چې او جنگي نوبذ دیو مشرکان فراولو د شروع او د زیارت پرستانه پیغمبر لسلام د جمعي رضوا صحابو له مزور کو ادمو نرستو يو انصاري صحابي او پاتيون په اړه د جنازه او او بیا گاٹھا ترک تورو اوتو پاگی کشپاو کلا سار بچانس ٹیم کی پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم بینزل لسم شاوال درمہ ہجری ون پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی شورو کلا صحابہ کنون لکسنگ چیرے آیات کی انشاءاللہ اقتدائی کی ذکر لایشی سے دکور نروان چیو نو پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم چی صحابہ کنون لکدی کی منافقم عبداللہ ابن عبائی ابن صلی اللہ علیہ پیغمبر لیسلام خود درائی مخانفت کلو دو دو مدینه کے پاتشاک پیغمبر لیسلام پر آوتے ہو نو درخ پلو ملگور تاوی داس چل جی پیغمبر زمونگ مخانفت کلو دو دیم خامکشی تاسو روختو شی پیغمبر پلو ملگور تاویلی جی مونگ بجنگ گتو ما غوالی اللہ خوکی نو تاسو روستو شی نو بس دیو شکستو خدیده پیغمبر خبرو اولتاو فیجی منافقو چالی چکهله جنگ میدان سکونه برابر د نور رستو شه دا مونږ جنگ نه کړو موږ ځان نه هلاګو نو دې وه د سره خپل درې سو نورم بعضی چیدا چې نه منافقان پاتې شه ځکه رسوله آیتونه کې ذکر وازی زده ټول پټول نه ده کدره سو نو نورو هم ضد سره چې خپل درې سو ملګری عبد ابن ابي له سلوس نو اغه دې منافق سره آدمه دان نوو دي نوو پیغمبر علیہ السلام پادشو ور سره وسو صحابه پادشو الله تعالی علیہ السلام مضبوط کو او مسلمانانو ابتدا کے په بهتريني طریقه سره چنګو خو دې کې د دوران کې دا ذکر چې علیہ السلام صحابه کینول دې کې لګ نقصان شو خو ځکه ابتدا کې کسان قوه سو پادشو دا بلېو نیو سلولو دا غو مالګری لاله یو ډوډل یې نورم د مسلمانانو ایداه تذکر الله کوي شیاه دو بازارې ویدل له هر له هر مخترفي اسی باغی کې دوه طرفونه چې ګه موقعې کې بنو حارثو وره سلامو نذبیوم لکه کمزورون ته اراده پیدا شوه چې موږ پروپس کې کلا بلاد مثلول او پسنه بیا الله تعالی د ظلم مضبوط کو وخت وکبلی او هغه د دوا کبیلې د مسلمانانو هغه د جنگ نو پسنشي میدان کې مضبوط شوه باهره هل وسو صحابه پیغمبر اسلام په میدان کې پاتې شو پیغمبر اسلام میدان کې سفرایو کله نو پیغمبر اسلام شاکرت چې کمغرونو پاږه باندي مسلمانانو تر شپه چې کمغر او حتی مسلمانانو غالبا عینی نار و ترې مقام خپل له تک کاپرات تک انو پیامبرلی سلام شاک رب تا چکم غر دے او گا ٹائبانی دے پیامبرلی سلام یو صحابی دے اغیقینا او اغسر نور پسانم کلاو گتاوی جتا سو براکوزے گئنا که مسلمانان کامیاب شوشی کستے ورد او کناکام شو خوتا سو پدک گھر باندے او تا سو با دودا غزینان راکوزے ابتداء کیدہ مسلمانانو خو بهتري تریکې سره جنگ وکاو کافرانو له شکست ورک او هغه او تختل سم مسلمانانو غيپ څه روان شو ورپسې منډيوالې ځاله له سم مسلمانانو په مال غنیمت کې اخته شو مال غنیمت نو دک په صحابه چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم کې نو نو هغه ځان سره چیر پیغمبر صلی الله هم بیل کې چې شیکست کوشي درد د پیغمبر علی اسلام مقصد خطر کې شو او د صحابه او ته چې پیغمبر علی اسلام دا نه چې تاسو د په مقام باندې کوم جنگ بیل وګورئ بهر حل ستین را شو غريمت کې مشغول شو سال ته پاتې شنه کاپیرانو د موکینه پیداوا واست نه پیغمبر مخالفت شو کاپیران د شغل راټو شو نو مسلمانان مسکی کېږي چې کاپیران ی تر سبل تر نو مسلمانانو ته ظاهري تر شو دسته بیان الله مدته مسلمانان مضبوط شو او ظاهري تور شکست شو ټول صحابه ته تربيت تر چا مدينته منډه والي پاس هر تر تکدل او پیغمبر عليه السلام سره صحابه پاتې شو ابوبکر سيوالي سيوا ابواس سيوا او ذكرنګ تل حو سات سيوا پیغمبر عليه السلام ربايه اونه هم مبارک پکې شهيد شو پیغمبر عليه السلام مخم زخمي کړي شو نظاہری شکست اوشو بیا مسلمانان مضبوط شو انشاءاللہ رسط واقعہ دیزے جی کمو متعلق واقعہ دمیتا ہوئے نو بیا مسلمانان مضبوط شو اللہ تعالی مسلمانان سره امداد کو او کافرانی اوز غلو گو نو دیزے که اللہ تعالی دو ایتنو که د جنگ و حد دا کواقعہ ذکر کرد ستا پیامبر لے صلاة و السلام او مرچو کی خلق کنو او دا کرنگی دے دو او طوائقو دے دو او برکونو خبرہ ک زله کې راغلم چې موږ واپس شو خدا هغه بارک موږ الله تعالی وای چې دوه قبلو خدای اراده او پلوچدي رست شي والله هو وليهما الله د دې دوست زه دا کبلې صحابه دی غیب وې موږ بارک خدا پدغه خبره نازله کړه چې دی اراده کړو چې بوزدل شي والله زموږ سپت کړ والله هو وليهما چې الله د دې دوست نموږ په دې خوشاله مې وجدای ایات نه نه نازل شوی موږ په دې خوشاله ویچ قران دا آیات نازل شوې دی الله تعالی موږ سره د دوستۍ سره اعلان کوي چې الله دوی دوست او دی او الله دوی مددگار نمون دی موږ د دې آیات باندې له باندې زیات خوشاله دي دینا چې دا په قران کې نه نازل شوی چې الله تعالی زموږ د اراده نه ذکر کړي چې دیوم اراده کوي چې د جنگ نو پښی په دغه نه د نازل دوه باندې دو باند زیات خوشاله د نه ذکر الله تعالی زموږ د او د حفظه او د اعلان کړی دی آیات کې یا ایه الی نه مانو ایمانو ایماندارو لا تاتخینو تا سمیسه بتانکن په دوستانه پټه د ست دي سره ما بطعنا تن قلب دوستی من دونیکم الهوان استاسو مسلمانان اولان لا یا لو لکم دی کمے او قطا ہی نکی خبالا فا پساد کی لا یا لو لکم دی کمے او قطا ہی نکی استاسو ده تارا خبالا فا نقصان و فساد نو مشکتتا تو یا ما انکم ذا جتا سو مشقت کی پری تکلیف کی افتش قدا وعدل معطا تحقیق زره ظاہر شوی دوشمنه من افواہہم مخلوذ دینہ و ما او انا دوشمنه او کنا او حسد تخپ پی حضورم چپټی سینہ او زون غدی اکبر د عین قد بينا تتاكیر سران لاوهم بیان کردی لكم تازتا الآیاتی آغا علاماتی دلالتی دشمنات دیبان دی ان کنتم کجرئیتا سرطان کلول کوئیگه ها خبردار انتم تازو چه مسلمانانو اولای آقستانیتو حبونو لون کی محبت قویدی سران guadaio e una commoabba sarà nulla o chi da lei delicatate quelli per quello che tavano bandi o di stato و اِذَا لَقُوا مَتاعَ وَفِي خَلَوَتِ بِلَشْتَار قَالُوا دَي وَاِظَاهِرِ قُرآنَ وَچُمي مَانُو له دَي وَاِذَا وَفِي خَلَوَتِ بِلَشْتَار قَالُوا دَي چُکُن لَګي اَغُچُکُن لَګي عَلَيْكُمْ فَتَاقِبَ دَوَاجِ دُشْمَنَ دِستَار اَلَأَنَ مِلَ تُبْتُ بَندِ سَرَنَ قولوا ايته همم تو مرداشه ملشه ده دوسیه مراد شنو ده ان تنسس کن کچری ورسی گی تاستا حسناتن خخالت مدحا نصرت ونیمن تسوهم نداز برخفا کیدی گره وان تصیبو کما کچری ورسی گی تاستا سییتن ستاکلیب شکست وقاحت یقوه بها دیقوشانی گی دیبانده وان تصویرو کچری تاست سبروکو وَتَرَكُوا زَارًا بَعْدَ كَذَبَةِ دُسْتَادِ بَيْنَا لَا يَغُونُ قَيْدُهُمْ شَيْئًا ذَرَّ انْشَدَرَ قَوْلَتَا سُدَ قَيْدُهُمْ نَكَارَةُ تَدْبِيرِهِ شَيْئًا أَنْذَرَ بَرَاءَهُ إِنَّ اللَّهَ يَقِينَنَ اللَّهُ تَعَالَى كِرِ بِمَا فَسَبَندِيَ مَنَاعِذِ عَمَلِ مُحِيطِ نِهَاتِهِ أَوْ يَا كَيْفَ فَارَفْتَ أَدَاوَكَ تَقُوتِي مِنْ أَهْلِ كَذَا ذا اهل المراد پیغمبر علیہ الصلاه والسلام وقت پیغمبر السلام عائشه رضی الله تعالی عنها تقور کیو انو اغاتن مراد ده دغه تزلات وای اویا تا و غد او تا چ تو من اهل تا کوی مسلمانانو زه راکی نو سنگر وی مورچا ورته تو باو یی منینا تزاین و المسلمانان تعال متاع ذل کتاب سنبلون لفرض جمع والله وتعالى الذين سمعون اوريدون كده تقوال استاذبانه عليم کوید استغفر محمد چك است کو اراد او کار فائتانی جودل یجودل چب و بن حارثی من کوم د ستا زونه امه مسلمانانو ان تر شلا دج دی بوز دل شي والله, والله, والله او انهما والله ولا تلاچ دی ولي نو الله تعالی مضبوط کړ او د دې میدان جن نه واپس نشي وا ان الله او خاصه لاته باندې خبرچا باندې فل يتوکل المؤمنو پاکه چې کما د مسلمانانو یا الله <سؤال> ولوی یا خدا خریږي نکوتی متینه رحمکم ساجد یا الله سبحانک پرا دران سکی خیر برکت را نصیب کی یا الله که تناوسره د پټي دوستانه دا غیبی انده کوم مسلمانان بچی دا غیبی دوستا چې کوم زرونه بیان چکری مخه دا خطر ته علی منیزد رسولی چې دا غیبی دوستي هیڅ مسلمانان ته پیدا او بیان مسلمانان ساتي یا الله کریم خپل مسلمانان متوفی چې نه کارو مسلمانان نش مسلمانان نش مسلمانان دوی بشرمه مقصوص یال مسلمانان دوی بشرمه دو صحابه له دهکه مسلمانان او ددکه دو ناصر او دوست کریمه دکرنګ زمنګ مولوی ناصر او دوست کریمه خدا سره چې تاسو اومون د ماخلو دی دیajana یان لا هغه ته موختاجه خلای په کوم بچی